Ta Ha surəsi. Bismillahirrahmanirrahim. Merhamətli və rəhimli Allahım adıyla. Ta Ha. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Ta Ha. Biz Qur'anı sənə ona görə nazil etmədik ki, əziyyətə düşəsən. İLLƏ TƏZKİRƏTƏLİ MƏN YƏXŞƏ, TƏNZİLƏM MİN MƏN XƏLƏQƏLƏRDƏ VƏ SƏMƏVƏTİL ULƏM Onu Allahdan qorxanlar üçün ancaq nəsihət kimi göndərdik. O, yeri və uca göyləri yaradan Allah tərəfindən nazil olmuşdur. Ar-Rahmanu alal Arshi fi'l-ardhi wama baynahuma fil wama, wama Allah ərşə ucaldı. Göylərdə, yerdə, onların arasında və torpağın altında nə varsa, ona məxsusdur. وإن تجاهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى سən uca danışsan da danışmasan da fərqi yoxdur çünki Allah sirri də bundan daha gizli olanı da bilir Allah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 Falamma ataha nudi ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na alayka innaka bilwadi Oda yaxınlaşdıqda bir səda gəldi. Ey Musa, həqiqətən mən sənin Rəbbinəm. Başmaqlarını çıxar. Çünki sən müqəddəs Tuva vadisindəsən. وأن اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري مən səni seçmişəm səma vahy olanı dinlə həqiqətən mən Allaham məndən başqa heç bir məbud yoxdur Mənə ibadət et və məni xatırlamaq üçün namaz qıl. İnəssaəteətiə əkadu əxfiha li təcza kullu nəfsə bimə təsə. Həmin saat hökmən gələcək. Hər kəsə törəttdiklərinin əvəzi verilsin deyə mən onu az qala özümdən belə gizlədirəm. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه ona inanmayan ve nefsinin isteklerine uyan bir kəs səni ondan yayındırmasın yoksa məhv olarsan o ama tilka bi yaminika ya musa Qalə hiyə əsəyə ətəvekkəu əleyhə və əhüşşü bihə ələ qanəmi və liyə fiyhə məəribu uxraq. Sağ əlindəki nədir, ey Musa? Musa dedi, bu mənim əsandır, ona sövkənir və onunla qoyunlarıma yarpaq silkəliyirəm. Bu, mənim üçün başqa işlərə də yarıyır. Qalə əlqihə ya Musa, fə alqaha qala khudhaha wala takhaf sanuidaha sirataha alula Allah buyurdu at onu yere ey Musa Musa onu yere attı ve o derhal ilan olup sürətlə sürünməyə başladı Allah buyurdu götür onu qorxma Biz onu əvvəlki halına qaytaracağıq. Odm yum yadaka ila janahik takhrucu baydan min ghayri su'in ayatan ukhra. Əlini qoynuna sal ki, əlin oradan başqa bir möcüzə kimi ləkəsiz ağ abaq çıxsın. Linuriyaka min ayatina al-kubra Bələ etdik ki, sənə en böyük möcüzələrimizdən bir neçəsini göstərək. Firavunun yanına get. Çünki o həddini aşmışdır. rabbi sadri, emri, Musa dedi: "Ey Rəbbim, köksümü açıb genişlət. İşimi yüngülləşdir. Dilimdəki düğünü aç ki, sözümü anlasınlar. وَجْعَلِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا Mənə öz ailəmdən bir köməkçi ver, qardaşım Harunu, onun sayəsində mənim gücümü artır, onu işimə ortaq et ki, sənə çoxlu təriflər deyək və səni çox zikr edək, şübhəsiz ki, sən bizi görürsən. Qaala qad utiite suhleke ya Musa Ve leqad menennə aleyke marwatan uhran Allah buyurdu Dilediğin səna verildi ey Musa Səna bir dəfədə de merhamət göstərmişdik İz əvhəyna ilə ummike mə yuhə O vaxt ki Anana vəh yolunacaq şeyi belə vəh etdik. An iqdi fehi fi tabut taqdi fehi fil yamm falyulqihi lyamu bisahil alyulqihi lyamu bisahil ya'khuduhu adul li wa adul la wa alqayt alayka Onu bir sandığa qoyub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 Faraj'naka ila ummik kayta qarra 'ainaha wa la tahzan wa qatalta nafsan fa najaynaka min al-gham wa fatnaka futuna fala bit tasnin fi ahli midyan O zaman bacun gedib cemaata deyirdi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 Mədiyən əhli içində qaldım. Sonradan müəyyən olunmuş məqama gəlib çatdın, ey Musa. O asna'tuka Mən səni özümə peyğəmbər seçdim. Sən və qardaşın möcüzələrimlə gedin və məni zikr etməkdə zəiflik göstərməyin. İzhebə ilə Fir'aunə inəhü təğə Fir'aunun yanına gedin. Çünkü o, həddini aşmışdır. Fəqûlə lehû qawlan layyilən ləalləhû yətədəkkəru əv yəkhşə qalə rabbəna innenə nekhafu ən yafırta aləyna əv ən yatğə Onunla yumşak qanışa.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 eşidirəm Ve görürəm. Te'tiyahu fa qul la inna rasulallahi rabbik fa arsil ma'ana bani israila wala tu'addibhum Onun yanına gedib deyin Biz sənin Rəbbinin elçiləriyik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 haqqı yalan sayıb üz döndərənlərə veriləcəkdir. Alafam ar-rabbukuma ya Musa. Qal rabbuna dedi: "Rəbbiniz kimdir ey Musa?" Musa dedi: "Rəbbimiz hər şeyə öz xilqətini verən" Sonra da ona doğru yolu gösterəndir. Alafa ma balul qurunil ula. Qal ilmuha fi kitabill la yidl rabbi wala yensa. dedi. Bəs əvvəlki nəsillərin halı necə olacaq? Musa dedi. Onlar haqqındakı bilgi ربّي من يمّندهُ لام كتابتدُ ربّي ما خَطأَ يديرُ نَذَى يَنُودُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى O, yeryüzünü sizin için beşik etmiş, orada sizin için yollar salmış ve göğden su indirmiştir. Biz onunla cürbe cür bitkilerden cüt cüt yetiştirdik. Onlardan hem özünüz yiyin, hem de heyvanlarınızı yemleyin. Həqiqətən, bunlarda başa düşənlər üçün dəlillər vardır. Minhə xaləqnəkum və fiyhə nü'idukum və minhə nüxricukum təratən uxra. Biz sizi torpaqdan yarattıq, sizi ora qaytaracaq və bir daha oradan çıxardacaq. Və ləqəd əraynə hü ayətina kulləhə və əbəhə Qalə əciqtənə li tuxricənə min ardina bisixrikə ya Musa Biz dəlillərimizin hamısını Firona göstərdik. O isə bu dəlilləri yalan sayıb qəbul etmədi. Firon dedi, sən öz sehrinlə bizi öz torpağımızdan qovub çıxartmağa mı gəlmirsən, ey Musa? Falan'atiyannaka bisihrin mithlih faj'al baynana wa baynaka maw'idan la Biz də sənə buna bənzər bir sehr göstərə bilərik. Bizimlə öz aranda görüş vaxtı təyin edək. Nə biz, nə də sən va'də filaf çıxmayaq. Bu hamumuz üçün münasib bir yerdə olsun. Qalə məuqidukum yəvm üz-zīneti və en yuhşərən nəs Musa dedi, görüş vaktınız bayram günü, cəmaatın bir yere toplaşacağı seher vaktidir. Fətevəllə Fir'aun fəcəmaə keydəhü thumə ətə. Qaale lahum Musa vəylikum lə tefteru aləlləhə kezibən fəyusqitəkum biəzəb və qad hâbə men iftəra. Firon üç çevirdi, sonra da bütün sehirbazlarının hamsını toplayıp geldi. Musa onlara dedi, vay halınıza, Allah'a qarşı yalan uydurmayın, yoksa o, sizi əzabla məhv edər iftira yoxan ziyanə uğrayar və tənazum amrahum beynehum və asr najwa qalu inna hadani l-sahirani min ardhikum <Sessizlik> bi və yadhaba bi-tariqatikum al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 Fəəcmi'u keydəkum, thümmə ətü saffə, və qəd əfləxəl yəvmə mən istəalə. Odur ki, bütün hilələrinizi cəmləşdirib, meydana dəstə dəstə gəlin. Bu gün qələbə çalan xilas olacaqdır. Qalû ya Musa imman, اولمن القا سهربازلار dediler Ey Musa ya sen evvelce elindekini at ya da birinci atan biz olaq talabal alqu fa idahibalhum wa isihum yukhayalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a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 Qorxma. Qalib gələn mütləq sən olacaqsan. وَأَلْقِ Sağ əlindəkini yerə at. Onların qurduqlarını uçun. Onların qurduqları sadəcə sehrbaz heyləsidir. Sehrbaz isə hara gedirsə getsin, uğur qazanmaz. Fa ulqiya as-sahratu sujadan. Qalu amanna bi Rabbiharon wa Musa. Sehrbazlar səcdəyə qapanıb dedilər. Biz Harunun və Musanın Rəbbinə iman gətirdik. قالَا آنَانتُمْ لَ قَبْلَ أَن آدَنَ لَْكُمْ إنِهُ لَ بؤكُم الذي عَمَكُمِّحس فَل أُقَقتِ عَأَيدِيَكُمْ وَأَْجُلَكُم مِنْ خلِلَافُِ وَلَهُ صَلدََّكُمْ فِي جدُعِ النَّخلْ وَلَ تَعَلَمَُّأَّونَ أَشَدُّ عَدَابَو وَأَبِق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 Qalulu lan nukhthiraka ala ma ja'ana min al bayyinati wal ladhi fatarna fa qad ma antaqad inma Onlar dedilər Biz heç vaxt səni bize gələn bu aydın dəlillərdən və bizi yaradandan üstün tutmayacağıq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 və sənin bizi məcbur etdiyin sehrə görə bağışlasın Allahın mükafatı daha xeyirli cəzası isə daha sürəklidir İnne hu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannem Kim Rabbinin hüzuruna günahkar kimi gələrsə, cəhənnəmlik olar. O oradan nə ölər, nə də yaşayar. Və men yətihü Cənnət-u ədnin təcrimin təhtihəl əlhəru xalidinə fiyhə və dəlikə cəzəumən təzəkkə Kim onun hüzuruna yaxşı əməllər etmiş bir mömin kimi gələrsə, onlara ən yüksək dərəcələr nəsib olar. Ağacları altından çaylar axan ədimbaqları. Onlar orada əbədi qalallar Bu günahlardan təmizlənənlərin mükafatıdır. Və laqad Biz Mūsaya qullarımla birlikdə gecə yola çıx Əsanı suya vurmaqla onlar üçün dənizdə quru yol aç. Düşmənin sizə çatmasından qorxma, çəkinmə, deyə vəd getdik. Fe'ajba'hum fir'aunu öz ordusu ilə onları təqib etdi və dəniz onları qaplayıb batırdı. Firavun öz xalqını azğınlığa sürüklədi və onlara doğru yol göstərmədi. Ya bani İsrail, ləqad anjaynəkum min aduukum və vaadnəkum janibət-tūril-aymana və Ey İsrail oğulları,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 وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَا وَاِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَاَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اَحْتَدَا Sizə verdiyimiz ruzuların təmizindən yeyin və bunda həddə aşmayın, yoxsa sizə qəzəbim tutar. Qəzəbimə gəlmiş kimsə isə bədbəxt olar. Mən həqiqətən də tövbə edib, iman gətirib yaxşı işlər görən sonra da doğru yolu tutanları bağışlayıram. Allah buyurdu, səni öz qövmündən ayrılmağa tələstirən nə idi, ey Musa? Qaləhum ələ-i ələ əthəri və əciltu ileykə Rabbini Musa dedi, Onlar da arxamca gəlirlər. Məndən razı qalasan diyə, sənin yanına tələsdim ey Rabbim. Qalə fe inna qad fətənna qawmaka min bəhdike və ədəlləhumu s-səmiriyyəm. Allah buyurdu, Səndən sonra qövmünü sınağa çəktik. Samiri onları yoldan çıxartdı. Fərəcə Mursa ilə qəvmihi qədbənə əsifə, qalə yə qəvmi ələm ya'idkum rəbbukum vəədən həsənə, əfətələ aləykumul əhdəm əm əradtum ən yəxillə aləykum qədbun min rəbbikum fəəxləftum məuidin. Musa qəzəbli, kədərli halda qövmünün yanına qayıdıb dedi, «Ey qövmüm, məyər Rəbbiniz sizə gözəl bir vəd verməmişdi mi? verməmişdimi, doğrudanmı bu vaxt sizə uzun gəldi? Yoxsa Rəbbinizdən sizə bir qəzəb gəlməsini istəyib mənə verdiyiniz vədə xilaf çıxdınız?» قَالُوا مَا أَخْلَثْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَثْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَ السَّامِرِي Onlar <سؤال> dediler Biz sənə verdiyimiz vədə öz ixtiyarımızla kifayət çıxmadı. Lakin biz o xalqın zinət əşyasından olan ağır yüklərlə yüklənmişdik. Biz onları oda attıq. Həmçinin Samiri də onu oda atdı. Fe axraja lahum 'ijlan jasadal lahu khawar fa qalu hadha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 Onlara nə bir zərər, nə də bir fayda verməyə qadir olmadığını görmürdülərmi? Qāla qadə qāla lahum Hārūn min qabl yā qawm innmā futintum Bundan əvvəl Harun onlara demişdi: Ey qovmüm Siz bununla ancaq sınağa çəkildiniz. Həqiqətən sizin Rəbbiniz mərhəmətli Allahdır. Mənə tabi olun və əmrimə itayət edin. Qalū lanna birra alayyakifīn hattā yarjiʿa ilaynā Onlar Musa yanımıza qayıtmayınca Biz ona sitayış etməkdən əl çəkməyəcəyik dedilər. Qalə Musa dedi. Ey Harun, onların azdıqlarını gördüyün zaman sənə nə mane oldu ki, ardınca gəlmədin? Əmrimə qarşı mı çıxdın? Qaale yabna umma la teəkhud bilhiyyətī vələ bir <Gülüyor> rəəsī İnni xaşiyytu en teqûle ferraqtə bəyna bəni İsrəəilə vəlem tərqub qawlī Harun dedi, ey anamın oğlu, Saqqalımdan saçımdan tutma, doğrusu mən senin İsrail oğullarını bir-birindən ayırdın, sözümə baxmadın deyəcəyindən qorxdum. Qala fa ma khatabuka ya samiri qala basuttu bima lam yabsuru min atharir rasul fanabadtaha fanabadtaha wa kedhalika sawalatli nafsi Musad dedi. Məqsədin nə idi ey Samiri? O dedi, mən onların görmediklerini gördüm. Mən o elçinin ləprindən bir ovuş torpaq götürdüm və onu bəzək əşyalarının üstünə attım. Nəfsim məni buna sövq etdi. Qala fəzhəb fə inna ləkə fil həyəti ən təqulələ misəs və inna ləkə məuqidənlən tuxləfəh وَنظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّا نُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفُتَنَّهُ فِي اليَمِّ مِنَ dedi Çıq get Sen hayatın boyu bana toxunmayın mən də sizə toxunmayım deməli olacaqsan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 Yalnız özünden başka hiçbir mabud olmayan Allah'tır. O, ilmiyle her şeyi ehatedir. Kezalik <gülüyor> <gülüyor> nakussu aleyke min anba'ima kad sabaqo ve kad olup geçmiş ahvalatlardan sana danışıyoruz. Artık sana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 Qiyamət günü onların daşıyacağı yük nə pis yük olacaqdır. Yevme yunfakhu bis-suru wanhşuru'l-mucrimina yevme ibin zurqan yatahafatun beynehum O gün sur üfrüləcək və o gün günahkarları gözləri göm-göy güyərmiş halda bir yerə toplaşacaq. Onlar öz aralarında pıçıldaşıb deyəcəklər. Dünyada cəmi on gün qaldınız. Nahnu Biz onların nə deyəcəklərini də yaxşı bilirik. Onların ən ağıllısı dünyada cəmi bir gün qaldınız deyəcək. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا سَنَنَ طَغْلَر حَقINDA SORUŞURLAR De ki, boş düzengaha çevirecektir. Sen orada ne bir eniş ne de bir yokuş görmeyeceksin. Yawma <gülüyor> O gün insanlar hiçbir yana meyil etmeden carcının arkasınca yiyecekler. Mərhəmətli Allahın qarşısında səslər kəsiləcək və sən yalnız pıçıltı eşidəcəksən. Yevme idin la tafa'uş şafa'atu illa man adina O gün mərhəmətli Allahım izin verdiyi və söz deməsinə razı olduğu şəxslərdən başqa Heç kimin şəfaayəti fayda verməyəcəkdir. Yə'lemu ma beyne aydihim Allah onların gələcəyini də keçmişini də bilir. Onların elmi isə onu ehtiva edə bilməz. Wa alati l-vucuhu l qayyum. Və qad həmələ zulmən və men ya'mal minə ssalihat O gün üzlər əbədi yaşayan yaradılanların qəyyumu olan Allah qarşısında zəlil bir görkəm alacaq. Günaha batanlar isə ziyana uğrayacaqlar. Mümin olub yaxşı işlər görən şəxslər isə nə haqsızlıqdan, nə də nadirsizlikdən qorxmazlar. O kəzəlik anzalnahu Qur'anən Arabiyən və sadfna fihi minəl-vəidə lə'əhum yəttəqūn əv Beləliklə biz onu ərəbcə Quran olaraq nazil etdik. Biz orada təhdidləri dönə-dönə açıqladıq ki, bəlkə onlar pis əməllərindən çəkinsinlər və ya ibrət alsınlar. Ta'ala Allahul Malikul Haqq. bil-Qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyuhu. Qur'r Hökmdar olan Allah ucadır. Onun ayələrinin vəhyi sənə tamamlanmayınca Qur'anı oxumağa tələsmə və ey Rəbbim ilmimi artır dey. Və laqad ahedna ila adama Biz bundan əvvəl Ədəmlə də əhd bağlamışdıq. Lakin o əhdi unutdu və biz onda əzm görmədik. Əd qüllnə lil mələikət iscudu li Ədəmə fəsəcədü illə İblisə Əbə, fəqülnə ya Ədəmu in ən bu səddul lək və zəucük fə Bir zaman mələklərə Adəmə e səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O səcdədən imtina etdi. Biz dedik: Ey Adəm bu həm sənin həm də zövcənin düşmənidir. O sizi cənnətdən çıxartmasın, yoxsa bədbəxt olarsan. İnne laka alla taju'a fiha və, və, və Sən orada nə acı qalacaq, nə də çılpaq olacaqsan. Sən orada nə susuyacaq, nə də bürküdən əziyyət çəkəcəksən. Və vəsvəsə iləyhiz şeytanu qalə ya ədəm həl ədüllükə alə şəcəratil xuldi və mülkillə yəbla. Şeytan ona vəsvəsə edib dedi, Ey Adəm, sənə əbədiyyət ağacını və tükənməyəcək bir mülkü göstərimmi? Va aklala minha fabadat lahum ma sawatuma watfaqya yakhsifani alayhima min waraqil janna wa asa adam rabbahu fa gawa thumma jtabaahu rabbuhu fataba alayhi wa hada ikisi de ondan yediler ve ayıp yerləri özlərinə göründü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 Və imma yəətiyənnəkum minni hudən, fə mən ittəbə hudəyə fə la yədillu Allah buyurdu, Bir-birinizə düşmən kəsilərək, hamınız buradan yerə inin. Məndən sizə doğru yol göstəricisi gəldiyi zaman, hər kəs mənim doğru yol göstərən bələdçimin ardınca geçsə, nə yolunu azar, nedə bədbəxt olar. Və kim əyrəzə zikrimdən, fə mənim zikrimdən üz döndərsə, onun güzəranı sıxıntılı olacaq. Və biz qiyamət günü onu kör kimi huzurumuza gətirəcəyik. Qala Rabbilime haşərtani ə'mə və qəd kuntu basıra. Qala kəzəlikə tətkə ayətunə fə nəsitəhə və kəzəlikəl yevmətunsa. O, diyəcək, ey Rəbbim, mən dünyada görürdümsə, indi nə üçün məni kör olaraq gətirdin? Allah, diyəcək, elədir çünki sənə ayələrimiz gəldi sən isə onları unutdun bu gündə sən beləcə unutulacaqsan və kədəlik la cizimən asraf və ləm yəmin bi ayati rəbbi və həddi aşanı və rəbbinin ayələrinə inanmayanı belə cəzalandırırıq. Axirət əzabı isə daha şiddətli və daha sürəklidir. Əfəlləm yehdiləhum kam əhləknā qabləhum minəl qurūni yamşūna fī masākinhim in fī zālika la'āyātil Onlardan əvvəl öz məskənlərində gəzib dolaşan Neçə neçə nəsləri məhv etməyimiz onlara dərs olmadı mı? Həqiqətən bunda ağl sahibləri üçün ibrətler vardır. Ələulən kelimətun səbətən rəbbikə ləkənəzə məun vəcəlum məsmə. Ayə rəbbin tərəfindən əvvəlcədən vəd edilmiş söz və müəyyən edilmiş bir vaxt olmasaydı Azab onları dərhal yaxalayardı. Tasbir ala ma yequlun ve səbh bi hamdi rabbika qabl tulu'i şemsi ve qabl ghurubiha. Ve Onların dediklərinə səbir et. Günəş doğmamışdan və batmamışdan əvvəl Rəbbini həm səna ilə təriflə. gecənin bəzi saatlarında və gündüzün iki başında ona təriflər ki, bəlkə razı qalasın. və lamuddan ilə <Sessizlik> məmətənnə bi əzvaçə minhum zəhratəl hayətid dunyə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 Nəhnu nərzukukə vəl-aqibə lit Ailənə namaz qılmağı əmrid. Özüm də onu səbrlə yerinə yetir. Biz səndən ruzu istəmirik. Əksinə sənə ruzi verən bizik. Gözəl aqibət təqvaya bağlıdır. Qalulu ləulə yətiyənə bi-ayətin min rabbih.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 Kul kullun mutarbisun fetarbisun fasetalemun men ashabus siratis sawi deki hamı gözləyir siz də gözləyin yaxında siz kimin doğru yol sahibi olduğunu və kimin haqq yola yönəldiyini biləcəksiniz